Ha azt mondom, hogy a központi fogadóegységben generál krachot találtam, hazudok. Ha meg azt próbálom bárkivel is elhitetni, hogy a helyzet szuper, prózsás vagy más ilyesmi, na az fedi a füllentés fogalmát. A legtalálóbb talán az lenne, ha az ottani állapotokat bifekálisnak, Kvázi közelről és távóról szar. Nevezném. Mert hát, mit is találtam? Bözi néni hisztizett, pityuka rendületlenül tologatott, négy kézlábozva, Menyus bácsi pedig, rejtvényeit félretolva, pásztázott a nagy monitoron videóceurzájával. <tos> <tos> <tos> – Sehol semmi! – mondta csüggetten. – Na, de hiszen láttam, láttam, ahogy eltűnik! – sopánkodott Bözsi – Via-via-via-via! Via. mondta Pityuka, aki vagy fel, vagy leszállni készült a vöcsök űrhajójával. – Egy kis figyelmet kérek! – szóltam határozottan. – Mire Semmi sem történt. Már hát kifigyel manapság egy biztonsági szolgálat helyettes vezetőre. Kénytelen voltam emeltebb hangon felszólításomat megismételni. Na ennek csak az lett az eredménye, hogy Pityuka bőgni kezdett. A bösi néni lecseszett, hogy hát miért ijeszgetek kisgyerekeket. Menyus bácsi pedig káromkodott, hogy ekkora hangzavarban nem lehet pásztázni. Erről ennyit. Menyus bácsi, kezdtem előről. Megmondaná, hogy mi történt tulajdonképpen? Menyus bácsi kooperatívnak látszott. Abba hagyta teljesen az eredménytelen pásztázást és hozzáfogott a helyzet elemzéshez. Na, ja, hát a függőleges kilenccel kezdődött minden, mert amint azt beírtam, a jött a vízszintes 57-es. Aj, aj, hát ez alaposan megizzasztott, három betűs volt. Sose fogom elfelejteni, a, a máj termeli, né, És csak a középső betű volt meg a P. Hát, amikor végre rájöttem, hogy ez csak az epe lehet, <gül> elborult az agyam. Menyus bácsi, az Isten szerelmére kérem, hát próbáljon már most a liftre, az express liftre koncentrálni. Menyus szemmel láthatóan megsértődött. Hát, mindig ez van a szegény emberre. Akárhogyan is igyekszik, a fehér galléros elégedett le. Jobb, ha semmit se szólok. Mondta, és már nyúlt is volna a rejtvény füzet felé, ha rá nem vetem magam, mint vércse a zsenge egérhúsra. Na, slussz. Rejtvény addig nincs, amíg a Menyús bácsi el nem mondja, hogy mit látott. Allatszott az asztal alól, De ezt csak pityukarikoltozta Az ő külön bejáratú vöcsök űrhajójával. Egyetlen szerencsém, Hogy Bözsi néni olyan, amilyen. Na, ő bezzeg rázendített? Jaj, hát lelkecském, Hát, hát az rémes volt. Pár perccel, tizenegy után Ránéztem az expresszliftre, na de a lanstein Mariska volt benne, meg a Gerda Bél 21 a 21-esről, a Luntai vagyis az Andor Mimi az antigravitációról, na a, a, a, meg az a, a Fura nevű küldöttség, a hét külföldi Manus. Uh -huh. Na, na, így izé, me megvan, megvan, a vallonok. Ja, és az az idegen, a, a fekete kalapban. Hát majdnem eldobtam magam, mintha egy utaslistát olvastak volna fel. Bösinéni, drága Bösi hát honnan tudja, hogy éppen ők voltak a livben tizenegy óra körül? Náma, honnan, honnan? – dohogott Bösi Na hát, éppen oda néztem, amikor beszálltak. Látni ám azt a nagy monitoron? Na, – Hát az a fránya küldöttség, és az idegen a fekete kalapban. Az, azok itt a földszinten szálltak be. – A, a, a lansteiner mariska a harmadik emeleten. A Gerda Béla a hetediken, a Lontai Mimi pedig a kilencediken. Na, amikor aztán újra oda néztem, hát ma el is voltak térítve. Megcsókoltam az elképet bözsidénit és repültem szeretve tisztelt főnökömhöz, Lantos Frigyes parancsnok úrhoz. Hogyan mi egyébre lenne itt szükség? Hát megvan az időpont, az eltérítés helye, a túszok pontos népsora, na és az elkövető a fekete kalapos idegen. Most már csak intézkedni kell. Mi átsiettem a C-szektorba, hiszen ott anyázik a mi biztonsági szolgálatunk, minden elhangzott és kulcsfontosságú adatot Három Háromszorozva beadtam a boka kompjúterembe. <gül> hát ez a boka kompjúter az év találmánya. Rengeteg probléma volt az elhárítás terén a csukló kompjúterekkel, hiszen a közelharci feltételek mellett az ellenfél elsősorban a csukló kompjútert igyekszik megszerezni, vagy legalábbis hatástalanítani. Na? Rajtam kívül ugyan ki gondolna egy boka kompjúterre? Na jó, hát maga tiéd is. A tényi Misi, aki úgy bokárugot, hogy aki szerkezet elvesztette az emlékező tehetségét, és még dadogni is kezdett. Na de ez csak egyszer fordult elő, és különben sem erről akarok mesélni. A lényeg az adatok megháromszorása. Egyet megtartok magunknak, egy megy az elnöknek, ez nyilvánvaló. Na és most figyeljenek, egy megy a gamma kommandónak. Mert akármit fog Frici mondani. Mondhat akármit, hát ő a főnök. Ebben az ügyben az adó a gamma kommandó kezében van. Főnök, itt az utaslista, meg a többi részlet, mondtam frici szobájába lépve. Hát nem ártott volna kopogni, mert főnököm még éppen kézben tartotta a Pimpi csodálatos forbáit, pegyke, popsiját, feltehetően a kávodalon történő kézbesítés technikáját gyakorolva. Hát Pimpi ez nem zavarta, de becsörtetésem sem. Na, frici, meglehetősen ingerült erről fent rám. E na, meg valamit? Ja, hát ha te így, hát én is úgy, gondoltam magamban, és nagyon hűvös, hivatalos hangon kezdtem referálni. Mi alatt Boka terminálomból mindjárt a főnöki kompjúterbe csúrgattam az adathalbaszt. Nos, vannak adatok, habár nem sok. Tudjuk, mikor történt az eset, hol, kik vannak eltérített express listben, és tudjuk, hogy ki az, akit alaposan gyanúsíthatunk a büntet elkövetésével. Ezek az adatok egyébként már ott vannak a kompjúteredben, csak meg kell nyomnod az X01-et. <gül> Látniuk kellett volna frici elképet ábrázatát de még Pimpinek is imponálhattam, mert még be sem fejeztem a tájékoztatómat. Már keresgélni kezdett valamit az alsó ponton. Tőlem vagy 12 centire. mi micsoda aranyos kiság! Tehát ah, most hagyjuk ezt. Ilyesminek nincs most itt az ideje. Frici nem habozott sokat, lenyomta az X01-et, majd metszően gúnyos hangon megjegyezte. – Vát, remek munkát végeztél, de hát ennyit eddig is tudtunk. Ránéztem a monitorjára, és igazat kellett, hogy adjak neki. A monitor ugyanis tök üres volt. Az átcsurgatásnál... Nem nyomtam le a bok a terminálomon az átcsurg gombocskát. Na, kezdjük előről. Na, pillanat, főnök, mondtam könnyedén, és nyomtam. Fél perc múlva minden ott virított a monitoron. Eltérítés ideje 14-15 között. Eltérítés helye a szektor 12. emelet. 13. emelett. Lift. Túszok névsora. Lansteiner Mariska, 63 éves. Gerda Béla, 31 éves. Lontainé Andor Mimi, 21 éves. Vallon küldöttség, 7 fő. Eredeti címük Gent, jelenlegi címük Hotel ABC. Elkövetéssel gyanúsítható személy különleges ismerdetőjele. Fekete kalap, kis bajusz, fekete esergyő. Esergyő nyele kétszeresen csavart. A vallonküldöttség túlszul ejtésével kapcsolatban várható tiltakozások. Külügy, belügy, vallonkülügy, vallonbelügy, beneluxkülügy, beneluxbelügy. Eptenjésztők. Bocsánat, téves adat. Fricci döbbenten nézte a monitort, és még hápogni sem volt képes. Csak nagy sokára tudta kinyögni. Hát, hát ho, honnan a frázból vannak ezek az információk? Ja, hát egy jó zsarunak mindig vannak információi. En mindegy neked, hogy honnan? Mondtam fölégyesen. De frici szívóskodott. Na no, hát mindegy is, meg nem is. Csak szeretném tudni, hogy ki az informátorod. Ó, hát még nem adhatom ki, mondtam jelentőség teljesen, mert nem kellett sok fantázia annak elképzeléséhez, hogy főnököm mit művelne, ha megtudná, hogy milyen családias élet folyik a központi fogadóegységnél. Így hát Bözsi néni személye egyelőre titokban maradt. Svejen fölött némi dicsfény kezdett pislákolni. Pimpi pedig egészen közel jött hozzám, és a fülembe súgta. Te, Anti, te egy olyan marha, okos és ügyes hekus vagy, hogy ilyet még nem is láttam. Te nem akarod megnézni egyik este a bélyeggyűjteményemet? Ha. Csalódott lettem. Egészen más ajánlatbezzeg nagyon is érdekelt volna. Na de ez! Megbondom, Pimpi, az igazat. Egyáltalán nem érdekelnek a bélyegek. De azért kedves vagy. Kösz. Ez alatt frici elmélyülten elemezte az adatokat. Végül nagyot sóhajtva megszólalt. – Hát, tekintettel a vallónk küldöttségre, ezt az ügyet nem intézhetjük el saját hatáskörben. Tájékoztatnunk kell az elnököt. – Én is így gondoltam. Kávodalom bejelentkezünk, és szóban tájékoztatjuk az elnököt, mondta Friczi. Rából intottam. – Pimpike! Uh, ugorj fel az elnökhöz, mondd meg neki, hogy életbevágóan fontos ügyben azonnal látni akarjuk. De gombolj ki pár gombot a köpenyeden, mondta kedvesen, és rávert egyet Pimpi okos fedekére. Pimpi vihogva eltávozott. Hát azért nem szeretném, ha félreértenék ezt a... Pimpi dolgot. Pimpi kulcs szerepet tölt be a központban, a szó nemes értelmében, ugyanis minden ajtó kinyílik előtte. Hát az is igaz, hogy többnyire becsukódnak, ha csak lehetséges. Hát de akkor Pimpi már odabent van. na hát csak én vagyok olyan fekete Péter, akinek a bélyeg gyűjteményét akarja megmutatni. Őriste! Bélyeggyűjtem, éj! Na de hát hiszen azt otthon tartja. Ja, Píppi engem hazahívott. Hogy én mekkora marha vagyok? Ezt a dolgot nagyon tapintatosan helyre kell hoznom, mert ebből kialakulhat valami. Az elnök igen sem fogadott bennünket. – Aranyos kislány ez a Pimpi, – mondta határozottan. <gül> – Mikor kapott a legutóbb prémiumot? – Hogy milyen jól ölteszkedik, hát alig van rajta valami. Fréci feszengett. – Nagy baj van, elnök úr! – mert ilyen hivatalos esetekben így szólította. – Egyébként meg Lajos. Jaj, te jóságos ég, csak, csak nem terhes megint a pimpi? Ha, ki az apa? Férnél van most egyáltalán? Agodalmaskodott a legnagyobb főnökünk. De nem, nem ilyesmiről van szó. Nyugtatta meg Frici. Más baj van, de az nagy. A hát, szóval... Ja, jaj, hát megnyugtattál. Szakította félbe az elnök. Hát, ha, ha már így áll a dolog, kérlek fogd rövidre, mert várom az angol nagykövet urat. Pillanatokon belül itt kell, hogy legyen. Na, már elindult az expresslift Hát, igaz, ennek van már vagy harminc perce. Nem is tudom, hová lett. Nyírkos lett az ingjem. Láttam, hogy Frici meg sápadozik. Kezdtünk rosszat sejteni. – -hát, Izé, vagyis, hogy hát szóval e milyen fickó ez a nagykövet? – Puhatolódzott Frici. Az elnök furán nézetre. Hát milyen bajod van? <hogy> – Hogy milyen? – Hát nagy műveltségű, sokat tapasztalt diplomata. Béjformban végzett? Most éppen a vallon kultúra magyarországi elterjesztésén fáradozik, és egy vallon küldöttséget vezet. Egyenesen rákérdeztem: Feketek alapot hord és bajuszos? Az elnök úgy nézett rám, mint a kísértetet látna. Gyanakodva kérdezte: Te szoktál látni angol diplomatákat? – Hát természetesen. – Tehát akkor meg mi a frásznak kérdeze ekkora marhaságokat? – Hát mi másban járhat egy angol diplomata? – A bajusza is van természetesen. – Kérlek megmagyaráznád, hogy mi bajatok van? – Mit csápadoztok itt? Frici tért magához először. – Elnök úr, ő... Kilekészülj fel a legrosszabbra. Tessék. Tehát csak teherbe esett a pimpi. Nem, nem, rosszabb. Az angol nagykövet úr és a vallon küldöttség el van térítve. Túszok az express liftben. A 12. és 13. emelet között estek fogságba is. Jelenleg nem tudjuk, hol tartózkodnak. Hát, ezzel a hírrel nem tettük boldoggá, doktor dobozilajos elnököt. Hördült egyet és megmerevedett. Az éppen belépő mohos Liviácska, a titkárnők titkárnője, idomaiban nem sokban tér el Pimpikénktől, Futó pillantást vetett a főnökére, és csak ennyit szólt. – Hozom már is. – Hozta. Jó kora pohár Brandy volt a kezében. Azzal itatta meg lemerevedett elnökünket, akibe ennek hatására lassan visszatért az élet. – Azonnal intézkedjetek. Hívjátok ki a gamma kommandót. Jelentőség teljesen néztem fricire Hát Én is így döntöttem volna. Nem véletlen, hogy már hosszú percekkel ezelőtt beadtam az adatokat a gamma komputerének hívó számára. Ezt meg is mondtam a főnökeimnek. Ez bölcstöntés volt, Antal. mondta Frici komoly ábrázattal. Na, hát... Akkor lássuk a gamma kommandó válaszát, mondta az elnök. Indítottam Boka terminálomról a hívó élet, Azzal ideig jött is a válasz az elnök monitorjára. Ön a gamma kommandó komputerét hívta. Senki sincs itt, hogy válaszoljon. Ez a mi üzenetrögzítőnk. Kérjük közölje a nevét, számát és a hívás időpontját, hogy visszahívhassuk. Köszönjük érdeklődését, Gamma kommandó, Miskei igazgató, saját kezűleg. meg. Nem, nem. Lévia! Lévia! kezdett kiabálni az elnök. Három brandit, de nagyon gyorsan. Ez is egy nagyon jó döntés volt. Bár a poharak lehettek volna nagyobbak.